Третото знамение – Дигни одара си и ходи. След второто знамение, в началото на пета глава се казва Подир това имаше юдейски празник и Исус влезе в Ярусалим. След това се описва чудото в капалнята. Казано е – В Ерусалим, близо до овчата порта, се намираше капалня, наречена по еврейски Витезда, която имаше пет предверия, после се казва, че имал много болни и че ангел Господен от време на време слизал и размътвал водата, и който пръв влизал, оздравявал. В петия стих е казано, и там имаше един човек, болен от 38 години. Исус го вижда, че лежи и го пита искали да оздравее. Той му обяснява, че няма кой да го спусне във водата, когато се размътва. Исус му казва, стани, дигни одера си и ходи. И на часа човекът оздравял, дигнал постелката си и почнал да ходи. А този ден бил събота. Много тайни са скрити в този разказ. Ще цитирам едно изказване на учителя. Той казва Стани, дигни одара си и ходи. Това се отнася до всички съвременни хора. Съвременният свят е една голяма болница, в която всички хора боледуват и чакат дано да се вредят, да се окъпят, за да се излекуват. Всяка година Бог слиза в тази болница и на всеки го по-отделно казва «Дигни одъра си!» Капалнята представя благоприятните условия в живота. Като е дошъл на земята, човек не трябва да чака благоприятни условия за работа, а да работи при всички условия. «Дигни одъра си!» Това се иска днес от всички хора – така е казал Христос на онзи, който е лежал 38 години. Така казва и днес на всички хора, които лежат и очакват на близките си да им приготвят ядене, да ги очистят, да задоволят всичките им нужди. Царството Божие не е за тези, които лежат на одар. Христос постоянно минава покрай тях и им казва Дигни одъра си! Откажи се от прислугата на вашите ближни. Схванатият, който е лежал 38 години, е бил с парализирана воля и Христос, като му казва Стани, въздейства на Неговата воля, придава и нова енергия, за да придобие сила да стане и да ходи. Така с излекуването на този болен, Христос въздейства на всички хора да усили волята им която е парализирана вследствие на минали грехове. Затова Христос му казва Ето, ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Интересен факт е, че Христос извършва изцеряванията обикновенно в събота. Това не е случайно явление. И при изцеляването на схванатия в капалнята, това става пак в събота. Събота е ден на Сатурн, а Христос е логосът, духът на Слънцето, който носи живот на всички същества. А Сатурн е планета, противна на живота. Планета, която отнема живота, защото тя, като планета, носи студени вибрации, които препятстват на проявите на живота. С това, че Христос извършва своето изцеряване в събота, той противодейства на Сатурновото влияние върху хората, което е причина за техните болести и внася в тях слънчевото влияние, което носи живота. Понеже нищо от дейността на Христос в Евангелието не е случайно и произволно, той и изцелението в събота не е случайно явление. След това ни се показва, че Христос противодейства на Сатурновото влияние в света, което парализира човешката воля и отнема живота на хората, който е проява на Слънцето, което е Христос. След това изцерение, Христос е изказал много интересни мисли за отношението на сина към отца. Той казва, отец ми работи до сега и аз работя. Работата и дейността са резултат на волята. С тази мисъл Христос дава импулс на волята на човека за да противодейства на Сатурновото влияние, което в своето нисходящо влияние предрасполага човека към леност, към мързел, отпуснатост и песимизъм. По-нататък Христос развива учението за отношението на сина към отца. Според дълбокото окултно разбиране, за което цитирах по-рано някои мисли от учителя, Божият син, човешкият син, това е божествената мъдрост, която работи в света, а Отец е божествената любов, която също работи. И както любовта твори в света и работи, така и мъдростта работи и организира света, защото Отец люби сина и му показва все, що върши сам понеже както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Защото отец не съди никого, но е дал на сина да съди всичко, за да почитат всички сина, както почитат отца. Тук е разкрита тайната, че божествената мъдрост, която произлиза от божествената любов, ръководи съдбините на света, и организира световния творчески процес. По-нататък Христос казва Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот. Истина, истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син, и които го чуят, ще го защото както отец има живот в себе си, също така е дал и на сина да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съдби, защото е човешки син. В тези няколко мисли всяка дума е пълна с смисъл и значение, защото Евангелието е написано на един окултен език. Който е синтетичен и всяка дума има смисъл сама по себе си и е начало на нови мисли и идеи. Тук не се разкриват тайните и възможностите на божествената мъдрост, която ръководи и организира световното развитие и направлява закона на кармата. За това е казано: И дал му е власт да извършва съдба. Думите е истина. Истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят ще оживеят. Показват, че от този момент божествената мъдрост почва да действа по-силно върху хората, като им показва пътя към вечния живот. Всички съвременни хора са мъртви по отношение на вечния живот и само които чуят гласа на мъдростта ще придобият вечния живот. И учителят казва някъде, че мъдростта може да ни въведе в Царството Божие. И за това е казано в писанието. Търсете Царството Божие и всичко друго ще ви се приложи. Същият смисъл има и формулата на учителя. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.